Det är torsdag kväll den 25 april. Välkomna till det åttionda avsnittet av den grönvinda supporterpodden på 65an. Där vi firar våra tre första allsvenska poäng säsongen 2024 efter att ha slagit Mjölby med 2-1 hemma. Här för att fira och fundera är jag Fredrik. Jag Joakim. Och jag är Underbart. Uh, är det inte lite ironiskt ändå att uh, kanske vår sämsta spelmässiga insats renderar i de tre första poängen? Eller vad säger ni? Ja, nej men, uh, visst är det så. Uh, däremot så uh, jag tycker fortfarande att vi liksom gör ganska Bra spelmässig insats. Eh, framförallt så måste man ju säga det när vi vinner. Eh, men jag tycker att vi fortsätter liksom skapa chanser som vi har gjort eh, de andra matcherna. Och jag tycker liksom inte att Mjälby eh, kommer till sig ett mycket heller. Så att men visst, eh, man kan absolut argumentera för att det var spelmässigt sämsta insats. Men jag tycker fortfarande att det är mycket bättre än Mjälby. Jag är mest förvånad av det att det är så många dåliga lag i all svensk Att ja. vi kan, där är ändå. Jag... Men, det ska vara Sveriges bästa serie. Ja, Europas eh, <laughs> 27-bästa eller vad det är. Men nu har inte vi spelat in sen premiären och det känns... Alltså, ska vi, utan att överriva känns som vi skulle kunna ha minst nio poäng till. Alltså vi skulle kunna ha vunnit alla matcher hittills. Ja, absolut. Där är vi ju med jämnt hela tiden. Eh, vi kan väl blicka tillbaka på det Men jag, jag vill hålla fast vid, vid dagens tillställning Det här att jag känner att det var vår spelmässigt svagaste insats Tror jag har att göra med att jag kände mig orolig matchen igenom Alltså även om inte Mjällby var superbra Så tycker jag att de liksom fick ett slags här tryck på oss Med så halvchanser och flippebollar i straffområdet vi hade mer bolltapp eh, på farliga ställen än vi brukar ha Ja men det är väl också Mjällby i ett nötkoll, att ska de skapa något på ett hyfsat lag så är det väl just de där slumpchanserna. De hade ju, även de körde ju långa inkast idag och mycket fasta. Och jag tyckte ändå vi hade hyfsat kontroll på dem matchen igenom. ja men Jag känner till exempel att det är möjligtvis att vi har blivit lite bortskämda att vi har varit så otroligt solida i försvaret och också mot på papper mycket bättre lag släppt till relativt få chanser trots att vi har... Förlorat då. men eh, jag tycker till exempel då att eh, en vanligtvis otroligt stabil försvarsspelare som Herbert Magnusson idag i alla fall i första halvlek inte liksom riktigt är på tå hela tiden. Han ligger lite på mellanhand flera gånger. Är jag för sträng? Är du team Marcus? Så långt vill jag inte gå men man kan väl säga att Marcus gjorde ju en väldigt bra match mot Malmö i alla fall. Uh. Ja, men jag tycker du, du är lite för sträng faktiskt. Uh, jag tycker att uh, så liksom dåliga är vi inte idag. Uh, jag tycker att uh, visst, uh, det, det, det finns... Uh, några insatser Jag tycker inte Pedro liksom, eh, Kommer upp i eh, Nivå på mittfältet Och eh, han blir ju liksom också Utbytt eh, Mycket eh, Man ska inte säga Välförtjänt För så dålig var han inte heller Men däremot så är ju eh, Marcus Lindey eh, Märker ju att Det eh, känns mycket bättre Med honom på mittfältet Liksom Det, man måste, det måste man verkligen lyfta liksom. Vilken otrolig spelare eh, Som vi har plockat in från Division 2 Ja, om jag förstod det hela rätt då, så när man omedelbart såg laguppställningen innan matchen så blev man väl kanske allra mest förvånad över att Lindey saknades. Men eh, Kalle sa ju liksom i förhandssnacket att eh, det fanns en spelare som eh, på alla liksom så här data från teamet eh, var överbelastad. Så man får väl misstänka att eh, det var Linde det handlade om. Totalt ointressant data. Fem omgångar in i, i serien, tycker jag i alla fall. Ja, men vi har ju två matcher på ganska kort tid, så man får väl liksom tänka att de, han ska hålla en hel säsong. Jag gillar ju Pedro, men ska Linda i Vila känns det nästan lite bättre att i så fall spela Herman på mitten och Marcus. För jag tycker vi har fyra otroligt bra mittmatcher just nu. Och jag gillar inte att Marcus inte är med i, i startälvan alls. Jag håller med. Och jag menar, Herman har ju spelat på den här positionen förut både någon hel match och framförallt så har han ju när vi har gjort taktiska omdisponeringar under match gått in på det, på liksom det defensiva mittfältet. Så det skulle ju vara ett alternativ. Ja, det tycker jag tycker nog i så fall att vi liksom kanske kan bänka eller flytta ut Åsland Åslund och liksom. sen är Alinvi, Alinvi var väl tänkt som en central mittfältare också så vi har ju liksom bra alternativ där också så ja det finns lite att laborera med och det är ändå bra att kunna rotera lite, framförallt det är liksom när det matchas ganska tätt Jag tänker att vi kastar oss lite fram och tillbaka Hur tyckte ni att det var med torsdags match? match mitt i veckan jag älskar ju match mitt i veckan Om man låter sig fram emot under De deppiga arbetstimmarna Jocke? Ja, jo, jo, absolut Samtidigt, det är lite stressigt Jag gillar ju match på helgen också Nu blir det torsdag, måndag Nej, det, det funkar väldigt som Det är kul att bryta av lite det är, Vi har ju många matcher På helgerna Så att vi är lite kanske bortskämda där nästan Så att, nej, men det är kul med vecka omgång vad, vad tyckte ni om stämningen idag? tycker att det var ganska bra stämning. Jag eh, tycker att eh, det funkar bra med kapus. och ja, men vi liksom jobbar på nu. Eh, det, det, det blir bra stämning varje match och jag tycker att det, spelarna har ju liksom verkligen lyft det också. Både Malmö borta och ja, men flera matcher. Så att, ja, men Jag tycker att vi, vi, vi har en bra stämning eh, generellt och jag tycker att den här matchen var inget undantag. Jag skulle ge stämningen max, max 3+, plus. och då är jag snäll. Ja, men vad tänker du dig? En uh, uh, torsdagsmatch i Allsvenskan liksom, mot ett uh, Mjällby. Det är inte de som drar de stora massorna. Alltså, rent, alltså, Historiskt sett har det oftast varit bättre drag när det är lite mindre folk och de mest hängivna går på matcherna. Jag, jag, jag ser inte att det var dåligt idag, men det känns fortfarande som det finns en del att att jobba på. Jo men jag tror också att det liksom behöver sätta sig lite att det liksom, man behöver hitta sina platser på läktaren och ja, men alla behöver liksom hitta eh, var man ska stå och hur man ska bidra det är fortfarande mycket nytt och sådär så, där. så att jag tycker att vi jobbar på bra jag tycker att det är en bra stämning men visst tre, tre plus, alltså det kan du ha rätt i gränsen till fyra jag skulle, jag skulle säga minst tre plus alltså inte fantastiskt men uh, mer än, än godkänt tycker jag och, min känsla är verkligen att jag håller med dig, Jensen, att det är ofta de här matcherna när vi inte har en överfylld ståplats som det blir bäst stämning. Och jag tycker nog att det här kan nästan lite så här bokföras som en sån match. Jag tycker att vi jobbade på bra, sen så underlättades det såklart av liksom att, att vända en sån här match. Men, men också när spelet hackade i första så ja, körde vi på helt okej. Okay. Eh, något som jag älskar liksom, är ju det här målpyrrot eh, som eh, dras igång. Det var ju synd. Eh, vi, vi gjorde ju ett mål eh, ja, men redan efter... Typ en minut och tio sekunder. Ja, eh, men precis. Eh, som, eh, ja, det det, det ser, ser väl ut i efterhand som att det var liksom, helt rätt att vinka av det från side, men... Eh, det var fint att det kom lite målpyrror och sen på det målet som vi faktiskt gjorde och <går> blev vårt första mål i Allsvenskan på 27 år. Ja, men då, då, då drogs det också igång lite pyro och det, det tycker jag det är riktigt stämningshöjande. Bra också att det var fler flaggor igång. Tyckte du såg visuellt lite bättre ut? Inte bara en staka, utan tre större och ja, en del mindre som vevades ganska flitigt. Sen får man väl önska kanske att eh, rätt folk viftar rätt flagga, men det är väl en mer rand anmärkning. Ja. Mm. <laughs> ah, jag håller med. Eh, men eh, om vi ska återgå lite till matchen då. Vi var inne på det liksom. vi, gjorde, vi gick ut ganska hårt eh, Gjorde det bra eh, Fick ett tidigt mål som tyvärr blev bortdumt eh, Sen eh, tycker jag att vi Liksom jag på Men eh, ja eh, Fick inte ut eh, någonting Och så gör Mjölby 1-0 Lite som det sett ut de tidigare matcherna Riktigt skitmål verkligen Det är väl det Andra vi släpper in på fast i år mm. redan. Och det känns ju så där. Ja, verkligen. Och det känns lite slarvigt liksom. Lite. Jag, jag vet inte, det är ju såklart en skarv och det, det är inte helt lätt liksom. Men, men ändå. Jag tycker att eh, eftersom vi hade Pedro på planen i första så i och med att han. Eh, att vi körde mycket på hans långa inkast oavsett svårt bollen var död, så tog det ju tid. Jag tror inte den tempo-nedrarien gynnade oss- Nej jag vet inte riktigt heller för att det är eh, Okej okay, nu gjorde vi mål på hörna Men vi har haft otroligt många Hörnor eh, och fasta Situationer eh, där vi Inte liksom har känts jättefarliga Så att eh, men visst eh, Vi fortsätter gå på det liksom, och vi fortsätter Att eh, försöka eh, Ja men göra långa inkast Och liksom, tycka att vi är farliga på fasta situationer Och det är väl bra att vi tror på liksom, Vår spelidé och liksom vår, vår, eh, det, det gör ju Kalla Alltid eh, såklart men det känns inte som att vi har liksom varit speciellt farliga på fasta situationer och då liksom, eh, direkt alltid kasta in bollen i straffområdet. Jag, jag vet inte, jag tyckte att det jag är lite inne på det du säger. Att vi så här istället kanske skulle liksom hålla tempot uppe och försökt trycka på. Det känns ju som ett lag som Gällby som de omfamnar ju lite. Det där att De har inget emot att vi kastar långt och tar tid på oss vid Nej. varje fast. Jag tror vi hade tjänat betydligt mer på att försöka ha lite mer tempo i matchen. Det var varit lite rycket i första halvlek tycker jag. Mm. Om man hålla fast vid det här med, med fasta situationer och att vi nu släppte in mål på en sådan igen så kan man väl låta det bli någon slags övergång till det faktum att vi kanske är på väg att se ett, ett skifte på målvaktsposten. Brattberg fick ju starta borta mot Malmö då i den fjärde omgången. Och gjorde ju en, får man säga, en väldigt, väldigt bra insats där. Eh, tanken var väl att man ville ha en stark straffområdesmålvakt, och sen så kryddar han ju det med några riktiga demonräddningar. Så på så vis kändes det ju helt. Eh, och och natt... en halv tavla, en rejäl tavla. Fast den, liksom, han ser ju ingenting. Så jag jag tänker nog också att den får bokföras på att han är skymd. Han ska, han ska ta den där. Ah, nej, det jag tror alla som lyssnar på det här håller med om att han ska ta den där. Nej, mm. nej inte, när, inte när det står och spelar mitt i vägen som man inte ser skottet. Jag kan köpa dem. Det har varit helt fritt synfält. Då skulle han ha tagit den. Man kan väl ändå säga att han gjorde en, en så bra insats och det inte var förvånande att han stod idag igen. Men... Eh, då kan man ju tänka att precis det här målet vi släpper in så är det väl den typen av liksom mål man hoppas kunna undvika med att ha en, en bättre straffområdes målvakt. Ja, men det, är ju, det är ju VSKs första gubbe. Jag är inte riktigt koll på vem som var ansvarig för första hytan men det är ju skarven som sabbar allt. Ja, jag håller helt med Jensen. Det är, det är jättesvårt för en målvakt liksom, när det blir den sorten skarv. Uh, att gå ut och liksom... Ta den bollen då. Uh, nej, det går ju inte. Alltså, det, den skarven förstör ju allt. Vi som har spelat det. fotboll på hyfsat hög mm. nivå jag har vet, inte... vet ju om att den där skarven är, är riktigt jobbig att försvara ja, mot. Ni, ni vet ju att jag, det är ju jag som är målvakt i det här gänget. Jag brukar alltid försvara målvakten. Nej men ni, Det är klart ni har rätt. Men jag tänker att eh, ja, det, det känns som ett onödigt mål. Det känns som att hon är ett mål men jag tycker inte att det är Brattbergs fel. Nej, jag vill inte lasta det på honom. Men jag tänker liksom att hela sättet att försvara sig på är liksom lite svagt. Ska vi ha en första keeper nu eller ska vi fortsätta med det här roterandet tycker ni? Mm, jag tror nog att Brattberg kommer ta det. Jag tror att han kommer bli första målvakt faktiskt. Mm -hmm. Sen vad jag tycker Alltså man ska ju Anton eh, Eftersom han har varit med sedan Division liksom, 1 men eh, eh, Jag har svårt att se Om inte Brattberg liksom gör något riktigt eh, Stort misstag Och sånt där, att eh, Anton ja. Kommer ta tillbaka den i den nära framtid. Jag vet inte, är Brattberg en demon På träning eller vad, vad var anledningen till att För Anton har ju absolut inte gjort bort sig så här långt på säsongen Han har ändå spelat tre matcher från start Nej, men det måste väl vara att Kalle eh, ser någonting på träning och liksom ser att han får något annat i Brattberg. Jag tror att Brattberg är väl liksom lite bättre i straffområdet. Jag eh, antar kanske bättre med fötterna, men eh, nej, jag, jag tror helt enkelt på att eh, Brattberg liksom passar bättre ja, men, eh, i svenskan att kunna äga straffområdet på ett annat sätt. Jävla tillslag han har också. ja. Nej, men jag, jag tror nog också att det kan, kan vara liksom ett paradigmskifte i VSK att, att det här är liksom Antons uttåg. Sen tänker jag också att det handlar lite om ålder. Alltså Kalle jobbar ju ändå rätt liksom medvetet med att ja, också skapa värde i våra spelare och plocka upp. Det är inte den första så här yngre spelaren med potential som har gått i stå någon annanstans som han fångar upp. Det är det känns på många vis som en så här ganska klassisk Kalle Karlsson-värvning. Och det är väl så här då, Anton är ju otroligt bra och hans insatser för klubben går ju verkligen inte att sätta i fråga Men han har kanske också liksom han har nått sitt tak eh, på något vis. Det får vi aldrig veta. Eftersom man inte får spela längre. Ja, varför? <laughs> ja, men nu har jag bara missat två matcher, så det vet vi inte heller. Eh. Eh, Anto kanske kommer äga träningarna framöver och eh, sen se över. Eh, nej, man, man vet ju aldrig vad som händer. Men eh, det, det är bra att börja ut, det, otroligt bra. Så det liksom är svårt att se att liksom, inom närtid eh, Kalle kommer byta igen. Men det känns väl framförallt otroligt bra att ha en sån här målvaktsbesättning i svenskan. Ja, men det var lite Kalle var lite inne på det när vi redan värvade honom att eh, normalt sett så kanske vi inte hade gått på den här typen av målvakt eller liksom den här kvaliteten på målvakt utan vi letade kanske lite mer efter den eh, lite yngre eh, påläggs Så, Men när chansen dök upp så tog vi den. Liksom, så att, och det, det, det känns ju i alla fall som att eh, det visar sig vara rätt. Eh, för Brattberg är ju en riktigt bra målvakt, det ser man ju. Man undrar ju varför häcken har stått med usla Peter Abrahamsson i alla år. Ja, de har inte Kalle. Det är väl det. De ser inte vad Kalle ser. Nej. Du vet, ta aldrig spelade 16 minuter i Örebro. Mm, men det är Örebro. Ja, jo, jo. ja, ja de kommer inte förvänta sig mycket av. Så är det faktiskt. Ja. <klarar> <klarar> Nej, men det är ju ett lyxproblem och det kan vi ju leva med. Att vi har två så bra målvakter. Jag tycker vi har liksom lyxproblem på flera positioner. Alltså jag tycker att eh, till exempel Diabaté kommer in och gör väldigt bra och gör mål. Eh, jag tycker att vi har liksom bra forwardsbesättning där vi kan rotera. Vi har också uppenbart en bra både mittbacksbesättning och eh, mittfältarbesättning. nu tycker jag du är lite hög på den här vinsten. Nej, alltså, alltså, inte, inte, inte forwardsforskoden vore kan... mest olyxiga positioner vi har Det, ja, det är klart det, alltså det. Jag menar precis. Med tanke på hur det har sett ut hittills alltså, eh, att vi gjorde våra det dröjde till omgång fem innan vi gjorde mål trots liksom de spelmässiga liksom, övertag vi har haft i flera matcherna. Då får man väl ändå säga att forwardsbesättningen är ju vår svaga punkt. Ja, det, och, och, och kanske någonting där faktiskt tränarstaben har liksom missbedömt kvaliteten att, ja, men, man, att man inte gick för en forward i okay. sluta fönstret. Ja, så är det, 100%. procent. Alltså, där hade vi kunnat eh, ta in någonting bättre, självklart. Alltså, vi gjorde väl det de sista dagarna? Julius eh, Johansson... Jag har väl tänkt att konkurrera, direkt konkurrera om någon plats där framme? Jag vet inte. Han kändes ändå mest mer som en liksom tio position som skörser runt om. Ja, han har varit lite skadad. Så att det är tyvärr därför han väl inte har spelat någonting. Men äh, det jag menar är väl egentligen att vi har liksom bra spelare på varje position. Eh, och det är ju klart att uppenbart så, så känns det som att vi behöver förstärka förvärldsbesättningen men hur, alltså det kan vi inte göra förrän fönstret öppnar, det är helt omöjligt Nej, nej, det är helt klart det, det begriper vi alla, men jag menar att om vi talar om så lyxproblemen, vi, vi har två bra målvakter så tycker jag inte man kan säga liksom att vi har ett lyxproblem i att vi har en förvärldsbesättning man känner sig helt nöjd med alltså det vi har... Nej, inte okej okay. men de, de är i alla fall jämn bra <laughs> eller Eller dåliga Ja, så kan man säga det jag tycker att om man tänker aik matchen som eh, vi, vi kan kasta oss lite fram och tillbaka eftersom vi inte har podda på ett tag, så är det, liksom, det är en otrolig liksom, så här, bra illustration av eh, vilken så här, klinisk förmåga som krävs när man kommer upp en nivå. Liksom. Det, deras mål är ju liksom en halvdanrensning, lite liksom, stå på hälarna på mitt plan, vändning och så när deras chans dyker upp så smäller det bara till i bortre hörnet. Eh, vi har ju liksom ett antal chanser som är egentligen betydligt, betydligt vassare. Men som vi liksom inte är i närheten av att förvalta. Lite samma mot Malmö också. Ja, nu så har det sett ut nästan varje match. Alltså mot Halmstad så skulle vi leda med 2-3-0 kanske. Eh, vi borde i alla fall ha, ha, ha lätt den matchen och missa straff och liksom allt det där. Så att det, Precis. Eh, och deras mål är också liksom inte skitmål så det räknar jag bort bara så här, mm. av bara farten. Eh, nej men eh, så, så har vi ju och chansmässigt och det, det liksom ser ju all statistik också som man kollar på. Liksom XG och ja, nej, allt vi... det här vad det nu kallas. Liksom, vi, vi, vi skapar ju. Och det är det som man liksom har ändå gjort mm. att man känner... Eh, att det känns ändå Det känns inte bra såklart När vi har noll poäng Men vi skapar ju fortfarande chanser Det hade varit en helt annan sak om vi inte hade Kommit till målchanser Om vi bara hade ägt spelet Och passat runt bollen Men vi skapar ju fortfarande chanser Det är inte bara det att vi har boll man sitter, man, Efter de fyra första gångerna sitter man ju hellre på noll poäng Och då är det spelet vi har en Säg två poäng Och spelar som Halmstad liksom Ja. ja, ja, ja ju. Nu var ju hopp i alla fall för framtiden. Ja, jag, jag, jag har vad du säger. Samtidigt så är det ju liksom poängen som räknas. Det, I slutändan så skiter man i hur det ser ut eh, när man spelar. För att det är liksom ja, men då som kan spain. vi plocka in Pelle Olsson som tränare om vi bara tar Ä poängen. Nej, men jag jag har vad ni säger. Jag tror att vi hamnade vid den här diskussionen lite för jag tyckte att det var en... Lite överdrivet positiv beskrivning av vår forvardsbesättning som väl liksom då är vår svaga länk får man säga. Ja, men det, det får man än säga. Jag menar, jag, eh, hade vi haft en, en forward som, som Viktor Granat så tror jag att det hade sett annorlunda ut. Ja, hade du det. Alltså, Halmsta floppen, Viktor Granat. Det är inte så att han spottar din målning, nu. Nej, men hos oss. Alldeles. <laughs> det, det, så vi kanske kan eh, låna tillbaka. Nu. Ska vi snacka om den eh, dalande formkurvan på, på djurgården vi har på mitt fältet? Vad tycker ni? Patrik Oslund? Ja, jo, det, alltså jag tyckte han var fantastisk mot eh, AIK. Eh, det var liksom så här. Alltså. Lite så här, eh, när vi sålde honom för typ 10 miljoner så eh, kände jag så här, okej, okay, är han verkligen värd så mycket? Eh, sen när man såg honom mot AIK så tänkte jag, fan han är riktigt bra. Eh, men nu har ja, folk med mig, ni håller med dig, gått ner lite igen. Så att eh, mm, eh, det kanske var bra att vi eh, gjorde så av honom för att... Eh, man vet ju inte om det hade flyget. Alltså jag menar Det, det, det var vinner vi på redan då, på den podden. Um, får vi 10 miljoner igen? Det vet man aldrig. Nej, men det man, eh, att, att han har dippat jämfört med om man tänker liksom eh, Hammarby i kuppen, AIK i premiären, då var han liksom eh, helt. Outstanding. Det råder ingen tvivel om. Han kanske är bra mot Stockholms lag, Ja, kanske. Det är bra att vi ska möta Djurgården och Hammarby nu. Då. Men det jag har tänkt lite på apropå att det hackar lite i anfallsspelet, Det är att man kanske skulle vilja se honom på hans gamla position igen som vänsterytter. Det har jag sagt hela säsongen. Ja. Inte i poddform, men... Jag har uttryckt mina åsikter privat. <laughs> ja, det är fint. Eh, nej, men eh, jag kan hålla med. Och eh, där har jag sagt någon gång i poddform att här, al eh, var väl tänkt som eh, central mittfältare. Nu får han spela lite som tia positionen Och det är flera som har tagit det steget i VSK, liksom Patrik Åslund en Daniel Ask. En eh, och jag tror att det är så man liksom skolas in i det här pressspelet och så vidare så att, eh, men snart tror jag att vi också kommer få se ett sånt skifte, att eh, vi går in på mittfältet där han har tänkt Ser du honom som en in i Ja, jag tror det är så han är värvad och eh, det tror jag absolut, jag ser honom definitivt som en sån ja, men jag, jag är riktigt sugen på att se Åslund, de här sista matcherna utgå från vänster där på topp Kanske putta undan eh, eh, Offia ja, som jag inte är helt såld på än. Trots, trots, trots mål. dagens mål, ja. Med huvudet. Men där hade, där hade kunna gjort mål i det ah, läget. Nu. <laughs> nu är det Gamla keepern. Jag, jag vill ju säga att Offia off är ungefär en decimeter kortare än min äldste son. Och han gör ändå mål med huvudet. Ja. Det, han dyker upp på rätt plats. när man ska exakt. vara med. Det är mer än våra andra forward Ja, exakt. Men... Det är 90 minuter på en match också. Jag, jag, jag, tycker ni att han har... Är inte Åslund bättre än Offia till vänster? Jo. Jag vet inte, jag tycker inte han har gjort det sämre än riktigt någon annan som har spelat på den positionen. Jag tycker du Nej, det är exakt. Inte för diplomatisk. Det, det är klart som fan att Åslund är mycket mer spets på den där platsen. Alla har väl varit USA som, som har startat till vänster på, i den här säsongen. Inte us usla. <laughs> Om vi ut gjort noll mål Om vi håller vi fast i vänsterkanten men backar ner lite. då Hur tycker ni att Max har sett ut? Så? Kung. vi har inget alternativ. Nej, nej men det var inte det jag frågade. Nej, jag, tycker Max, jag har inget att klaga på. Jag tycker han blandar blandat lite. Uh, det var... Han är ung fortfarande men Max. Max kommer växa in i det här också. Jag inga, ingen, är inte dugg orolig för Max. Nej. Uh. Jag har varit lite orolig, men jag tycker att han har växt de senaste matcherna. Jag tycker att han är ute jätte, jättebra de senaste matcherna. Jag tyckte att i början så kändes det lite skakigt. Men jag tycker också att han har växt in i sen, sen Det är ju en ny kille Lira med där ute också. När, förra sången jag spelade med sin radarpartner, partner jag på säga. Polare i Åslund. Då såg det ju otroligt fint ut. Så jag förstår inte riktigt varför varför vi inte testar det när det har gått så knackigt offensivt. Men Fredrik, tyckte mig här att du hade någon annan åsikt, eller? Om, om Max. Stackar du skit om Max, då drar jag. Nej, för fan. Nej, nej. Jag tycker, jag tycker också att Max ser mer än okej okay ut. Jag tycker också att han bit för bit har jobbat in sig i säsongen. Så att jag tänker på att det var det är en av de spel när man liksom månar lite extra om och håller lite extra öga på och Ja, eftersom vi pratade om Åslund som ju studsade till som bara den och blev såld för stora pengar så kändes det liksom ändå naturligt att kolla på den där kanten. Trogna, trogna jävla Max Larsson. Ja, det känns ju... Nå Någon, liksom... Jag skulle Jag aldrig gå till Djurgården. Men när vi... Precis, när vi Någon har... av de reglerna ska vi väl hålla kvar. <coughs> när vi fall. pratar om det, hur ställer sig Backseat till det här klubbytet? Ska ni ta tillbaka Åslunds tischa? Mm, vi snackade om det. Vi har ja. inte riktigt kommit fram till ett beslut. Nej, det är ju, det är ju dags att fatta ett beslut han, verkade så, han flyttade. Han verkade ju så jävla glad när han fick den där svenska t-shirten. Men eh, kanske väl ett valspel för galleriet? Jag vet inte, han hade ju på sig en jävligt ful skjorta på firandet av avancemanget. Ja, men sen åkte han till Spanien och reppade den där tror tröjan ja, Okej, okay. ja, vi får hålla ögonen på det här. Ja. Mm. Eh... Ska vi, nu har vi spelat fem omgångar. Vi har samlat ihop tre poäng. Vi ligger näst sist. Vi gick om Kalmar idag. Men det som liksom framförallt känns skönt med dagens seger är att nu är vi liksom med. Igen, verkligen. Nu, nu är det ju bara liksom en poäng upp till jag vet inte vilken plats där, men det är ändå ja, så flera är ju, lag där ja, så att det, liksom så här, det känns som att vi hade blivit lite akterseglade om vi hade torskat idag. Nej, men otroligt viktigt. Men nu har vi ju två, nu är värnamo, Elfsborg och Göteborg på platserna ovanför oss som bara har en poäng mer och sen är det ju helt skitlag. Ja, ja sen mm. är det bara hanterbart upp till Hammarby som så, har säljspoäng. stryk på en Hammarby som vi har nästa varit. Uh, ja precis, på måndag mm. Snart dags igen Men där har vi vunnit förut Ja det ska väl kunna, de fick väl pisk idag Eller hur mm. Mm. Och vi vann ju där i kuppen Ja tänker på ja, Exakt mm. Så att, det ska vi väl kunna göra igen Måndagsmatch, Stockholm borta, vad kan vi förvänta oss Ja, jag vet börjar vi komma in lite i serielunken liksom så att man märker ju att det, det blir lite färre folk på, på hemmamatcherna och det blir förmodligen färre folk på bortamatcherna. Jag alltså, tycker vi liksom ändå startat riktigt bra med, med bortafullerna. Eh, tänk på var det eh, 2-6 drygt eh, mot AIK, eh, säkert lite fler på sittplats och... Jag uh, kommer inte ihåg, men det var väl ändå nästa 300 mot Malmö, va? Ja, precis mm. uh, och Det tycker jag ändå är bra, även om det liksom är en lördag men... Ja, men det är en lång resa, så det är klart godkänt ja. Mycket hellre 300 mot Malmö än 2 mot AK. säger jag Jag håller med <laughs> uh, Men nu 17 ska man Hammarby måndag kunna vara uppe och nosa på 500 Ja, men ja, det, det tycker jag uh. det, det, det, det måste ju vara någonstans alltså, Ja, det, är, det håller jag med om det är Lite seriös eller? Nej, jag skulle säga att allt under... Mm, jag tänkte säga tusen. Vi borde vara tusen mot han Hanweyborta. Jag tycker också det. Ja, Men det tror jag att vi blir. Alltså, om man kollar bokningsläget på bussarna... Kollar man sports, orimliga priser och eh, avresetider så förstår jag att folk väljer att inte boka den här matchen. <går> ja, nu går ju tågen igen så att det finns väl säkert några som åker där. Ja, det är nog både tåg och bilar som rullar. Men det var bra att du tog upp det där. Jag, eh, eh, 16 och 30 rullar bussarna. Jag uh, tror att det är orimligt tidigt. 225 spänn kostar eller hur? Galet. Dyrt. Det, är typ det älfs... låg första klass i Stockholm från de priserna. Det är typ Elfsborg tog hit. Ja. Alltså från, jag tror det var från billigare. Bo... Från Borås till Västerås. Ja. Och så, uh, uh, man talar ju alltid lite i egen sak. Men jag, jag som jag har tre ungar som jag gärna åker med på bortamatchen. Att man inte har några barn- eller ungdomspriser uh, tycker också känns fel. Jag tror våra hockeygrannar åker väl typ så här för hundra spänn plus matchbiljett till typ Södertälje och sånt där fattar inte vem som har förhandlat fram de här priserna eller om någon går ner i egen ficka på någon det är det i alla fall ja, men Vi får väl minst 500 kanske upp mot tusen även om jag inte tror att vi blir så många men det känns ju som en både bra och viktig match men har fan vinst borta mot Hammarby och vi är uppe på lika många poäng som de har det är ja. väl absolut ingen att vi slår... Han har ju börjat riktigt risigt i år också. Ja, och som sagt, det har vi liksom gjort tidigare så att det ja. tror jag inte alls. Men mm. uh, vad, vad, vad, liksom, vad tror ni då? Hur uh, startar vi? Kör vi... We... Samma elva, eller blir det lite förändringar? Det kommer bli förändringar. Det jag är tror jag också det. Jag tror också det. Att Kalle liksom börjar rotera lite nu. Uh, och, som sagt, man märkte det mot Malmö. Och det är det jag var inne på. Liksom att Vi börjar ha ändå så här ganska jämnebra spelare på varje position och alla liksom vet vad de ska göra. Jag tyckte liksom, det det här vill jag hylla lite grann. Att jag tyckte att det uh, ser liksom väldigt bra ut mot Malmö. Även liksom när Marcus kommer in, eller liksom när en annan spelare kommer in. I det här spelsystemet som vi har Så, så ser det fortfarande väldigt bra ut Och det, det, det tror jag är otroligt viktigt Det känns som varje spelare vet Alltså startar du då vet du vad du ska göra En Precis. spaning jag har är att Diabaté har startat Bayern borta, Malmö borta Och Gnaget borta Matcher vi ska, alltså Rent teoretiskt vara spelmässigt Sämre än motståndet. Jag och Javila jag jag ska... ha den svaga spanningen att han startar bort matcher. Nej, det är svårt. Varsågod. så. Mycket vassare än så är jag. Och Javila startat det mot de. Ja, Halmstad och Mjölbid, de är lite sämre lagen. Så jag är ganska säker på att. Säkert. Jag tror att Diabate kommer starta nu på måndag också ja nej det, det var en bättre spanning jag ja. trodde så ja det, jag känner det ja. tror vi att Marques får starta igen också då det kan nog bli så han är han är ändå, det känns som att Kalle tycker att han är snabb och då, då tycker jag också det ja, snabbare <laughs> men, men fram. Ja, men jag vet, det är så många saker man ska ta i beaktande. Det känns som att han är en väldigt bra spelare att få in i truppen. Och visst vi har vi honom på lån med köpoptioner. Ja, det så? ja och Kalle var ju ganska tydlig med att han tog inte in några lån väl överhuvudtaget, ja, utan köpoptioner. Ja. Eh, och då tänker jag att eh, de har tagit in honom inte bara för, för den här säsongen utan att de ju vill slussa in honom i, i truppen och då får man ju också se till att hålla honom på, på någorlunda gott humör. Det är liksom inte en... Vad heter vår älskling som alltid är så proffsig på bänken? Om um inte Det är inte om um det här. Det är sällan jag inte ha en åsikt om vilka som ska spela men alltså, de där fyra mittbackarna har jag väldigt svårt att bänka en av dem. Jag vet inte vad ni... Känner du uttryck med att Omitaras inte startade? Han är ens kvar. Tränar ha, eh, han ens? Tränaren med ungdomslaget? Han var fram och tackade klacken efter matchen. Och jag Varför? Skakade hand, jag skakade hand om honom. Han, han, han var inte med i matchtruppen idag. Nej. Han var inte ombud. Han är väl sjätte mitt vakt nu för tiden. Jag så skit i, i omittöras fick kan inte prata om omitara, så här match. Men de där fyra, det är väl ändå ja. fyra som konkurrerar så är det. Och här man kan ju även spela på mitten Som jag tycker han borde göra att. Mm. Nej, jag tycker inte han borde göra det Vet du okay. varför? Ja, För att han, han är, I allsvenskan så är han inte Tillräckligt bra mittfältare Han är en bra person. Men jag tycker inte att han kommer hålla På mittfältet i allsvenskan Han gjorde det lite i Superettan. Men han är inte tillräckligt bra Han ser väl en pedro Mm, ja på mitten Men har du bänkat i backlinjen Vet du vem som inte håller med om det där Simon Johansson, han tycker ju att uh, Herman är En av våra mest liksom, tekniska ja. Spelintelligenta personer det är det, jag det, försökt, ser... det är det jag försökt säga i alla år Det är inte samma sak Men Jag, jag ville bara invända mot att han inte bara Är en städgumma Jag slutar ducka frågan nu nej, men på, på på, min... Bänkar jag en mittback ja. Resten av sången Eh, Alex Förutom Ove Taras och ah, Isak ah, Alex Douglas, eh, om man inte skriver på nytt kontrakt Så jag drar Kontraktsgrejen är en bra sak att ta i beaktande mm. Det är vi överens då Bra eh, Bayern <tryck> Douglas <tryck> Eftersom det här är en supporterpodd Och vi har babblat på här, vi vill ju mest liksom fira Och vara glada och sådär eh, Jag ska vi säga något positivt Om vart jag Hur kändes det? <tryck> <tryck> nu, nej, nej, hur kändes det när vi vann? Ah, otroligt fall. Ja, jag minns ju 97 som det var igår. När jag var. <laughs> nej, det gör jag inte. Men jag var och letade pantburkar under ståplats på den tiden. Hur gammal var du 97? Fem. Men mm. mm. oj, då jag var där. Ja. Leta pantburkar under ståplats och planka in på sitt plats. Men det fina, men nu är det på riktigt i alla fall. Det fina är ju såhär, jag, jag, Det, var, det fina var att man fick krama så många. Och jag kramade din pappa. Perpura. Ja, du är stort färd att krama så här Ja, men vad fan. Det är ju underbart när man vinner det här tillsammans. Som vi har mm. väntat och längtat. Mm. Ja, jag håller med. Ja, otroligt. Ja, men när Simon kom ut för att, för att inleda firan... Han såg alltså, riktigt glad du Sen såg han gamla två län Lundin som man spelade med Som han var tvungen att vända han tvungen och, och, och, och tacka han. på alla Men sen var han ju ändå jävla Han, sen var, han, han, het igen. han var het på det ja. Det var ett ordentligt firande Det är de som förtjänar att fira Så är det Simon Och det är vi tre det, det, det Och så det, det, är det, det är många som inte förtjänar att fira Lika mycket som oss Så, Men, så är det ju Det, ja. det, är, det är väl få som förtjänar att, att, uh, Anton Lundin stod i deras mål idag ja. uh, Framförallt att man har glömt att han spelar 16 matcher och så ah, Lika usel då som nu om du hade sagt antalet din så då, då ja, hade det varit Jag tycker vi hade lite sidospår, med tanke på underbart det var och vi vinna en allsvensk match. Ja, så är det. det första på ett bra tag. Ja. Eh, hur tar ni er till Hammarby på måndag? Det återstår att se. Jag åker bil. Ja, själv. Jag, jag har bokat med ungarna på sportbuss från City. Mm. Jag har ju min sportsbojkott Fram tills jag inte har något alternativ kvar bra. Nej men oavsett Det viktigaste är att man är där Och det är väl den allmänna uppmaningen Rakt ut i eten också På måndag är det match Då ska vi ta tre nya poäng mm. Tre nya Det är fint att höra Det känns så bra att säga det ja, Då ska verkligen. vi ta tre nya poäng Tror ni att Börje kommer att i imorgon? Eh uh. Nej, jag tror han vilar sig i form och sen kanske han kör lite i helgen oh. så han är Rutinerat. jävligt studsig mot uh, alla vi borta. Mm. Ja, ska vi säga så då? då? Okej, okay. hejas bort! Hejas bort.